في سؤال قال حد منهم ما جاش على كل انا نبينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود ينبو بان تجونا بك تعاد كاي للجماعه وذريت الغسل په اخر د کل جما کل جماعات کې جایز فل جنبی یعود جنب معاتب ګرځي د پار د جماه اخر بلا غسلنا بلا غسل نجایز انا ناس ان رسول الله صوف ذات يوم على النساء في غسل واحد. بس خبر واجه شو او غير دين اسلام په يوره ز په ټول به بيان وبات کې غسل واحد کې کنه غسل اخر کې وګرو دا جايز او د نبی د اسلام دا یوه نو ث دونه ث دي د نبی صلی الله علیه وسلم خبرت خیال کوي دا یوه نو ث دونه ث انسو پاکه کی شپ دخول کی او د زنانا د نبی اسلام په حیات کی وفاته نبیاده نبی اسلام طواف ذا من علی نسای او ګرځي دا په ټول جنانه او باندې چې یمن واحده په غسل واحده غسل یو کړو اوس د وخت مشکار یوشکار دا یو رات کړي او هغه یو چې کو زلک نبی الاسلام تا ته کلارو نعم انس رضی الله عنه پروا الاسلام تا د دې رجالو طاقت الله ور کړو او فلیکره علي له سلامي خو دې رجالو د جنګانو طاقت الله ور او د جنتی دا د یو رجل طاقت د سلو رجالو برابر نو سلو په انتظار په سلو زرشه دا سلور ضرور رجال او طاقت نبي عليه السلام الله ورکړو او یو کې کوځارک نعم خبر پښی ته چتوه نشنیلي خو نه پځام کېاسته وای شو وای چت نه نشنیلي خو نه چته پځام کېاسته نعم یو کې کوځارک نبی عليه السلام دې تاقیر سرد دینا چه طاقت د سلور زرو قسا نده او بیام نبی الاسلام خجلی گئی کروی دی رنگیلا نبی نده نبی الاسلام رحمت ده زمان پا خبر پوش ہوئی دینا آویو تیقو ذالک نعم لده سلور زرو رجال و طاقت نبی اسلام تقشتره او بیا نبی اسلام بیر دیل خجنه ديکري ته فاپه لوګو باندې کړه او بل نبی اسلام شهوت باندې دا خجنه لیکري کې شهوت باندې خژه کوي او د نبی اسلام د پنځه شوکال عمر کې د 10 کل عمر کې د دوو نړیواله پادشي زنانه سره د اسلام میکاوري فشوی او بیا ته پاندز عمر کې نبی اسلام کې دفاع یو واجب فقره جز الا ما اثر کړی کنه نور ځوان سړي له خوځ ځوان خځو د نبی الاسلام صلی الله علیه وسلم دا کثرت د ازواجو د بار د تبلیغ چې په کابیر کې څرګندې نبی الاسلام بیر چې هر ځکه دعوتو چلای دغه سید نبی الاسلام دا مقصد دی دو چې کوم ځنان چې سره د ما شومان راغلي دي ودې مخاون سره نکار کوي نه هغه خاون باید دي د مخینه د خلیه را با په تر تعلق به څنګه شي در せ سار به شي ځکوندو په را کوندو نوندې استګنه تل نبی رسول الله صلی و سلم په پیل کې یو واځه سره जिल्हा ناڅیغه دا نور ټوله سیبی اپکار ابکارو یو واځه سره जिल्हा نه د نبی اسلام کثرت د ازواج د تور مقاصد لپاره سره د نشه طاقت د نبی اسلام غیره به صفه کړل په لوګو باندې مونتقاس الرحمۃ با العلی و با مدرسه کې به امثال راشي نو یو طالب علم پختو نو هغه دو روټۍ لنګه نه ملایږي ناقېک تفاونه کړې زه په دې نه مړیږم درخواست ور کوم زه بس درې مروتې غواړم زه درې مروتې یو ستره ملایشو یې زه په نه مړیږم یې څلور موله نو چې څلور مروتې ستره چې ګړه درخواست ور زه په نه مړیږم پنځه مروتې غواړم زه ستره چې بیا درخواست ور دا چنه کېږي چې په څنګه څومره رادیو کړه بسات پر او شروع رايږي نه روتایو کړی سروځ ته چې نی بیا درخاست ور کړ پدې نه ورو ورو باندې ژوند معاش گزارنه کیږي نو ناجيږي نه کی کتاب پدې د تنور نه نه وروټې وړلې مورشه وو سدینه پاته بل روتایې مېټایې نه کال پس امتحان امتحان کله پرشي دې ساتو نه پرشي خېولې کړې الا سم پرچو نه نه الا سم روتای ونه درته پرشي او ايتيه کو زار سرت دنه چه دنه بي اسلام طاقت نشته او بیام افتخار کړ په لوګو زنان او غالي داو حسنه د دنه بي صلى الله وسلم او ايتيه کو زار واه چته نشني لري کو ني او ايتيه کو زار پښوي په يو خدات اخر نه لري نو بس ټول بدوسي او ايتيه کو زار نه د دیشکال جوابو چود دویم دو تواف تو ذات یو من علانی سائی دو دو کم از کم دو یوی خزیس را یوش پتی رول دی نو تواف من علانی سائی نو اختصام و تبویب و پا نبی علی السلام و سلام بانی پکار و نبی علی السلام اعتدار ندیک کرده ور ی ی شپ یریخ سره بل ش په بلې سره بل شپبلې سره مط په نو تفسی على نبيصلله اللهړ وصللم دا باې اومتد باندې د نبی اسلام د نه واب نو خو بیا نبي اسلام ل ب سا تف على نبي صله الله لاسه وا په نبي سلام تفی لازم نه دریم دا تفویب نبی اسلام الله لازم وو لیکن یو غړی دا شی وا چې پخې لازم نه دی طواف ذاته من علانیتایې طواف غړی کې هغه ساعت ساعت العصر هغه ساعت ساعت العصر دریم طواف ذاته من علانیتای نبی السلام سفر نه راغلی وستاب تقسیم لا او شروع کی ور دو دریو کو زوخاوند بار غسیږي اوس او اوس دې تقسیم به شروع کی تبویب مسافر به هلی چغل کور تراش ناغه نه پات به لازم وکاول استیل تاپا افګونو زنانو باندې احتیاض پر ځای دې ته د طبي پاغه باندې روس بیا کلیګوسیږي لږه ته لازم کی کوټونو نه بهتر جواب دا حجو تلوي دا وایا ده نبل اسلام چې ا راته نه دلته از دو خلیفه ک شپ وکړ د ماسپخ راې او بل ور مپخین چې د دلته نه لاړ نو سفر بان د سفر بان یا حاج د مصن طرقه ده جمعما دا مصنون دی کیگه خاصد بانی بیا ریج حج لزیج؟ نطاف ذاتی و من علا نسائی و ذلحلیقه واقعه دا دار کنگ راجی اول <سؤال> کو تقسیم واجب نه نده یا تقسیم واجب شنیو ساعت کنم مستثنا یا پار سفر نه نو نو نه دا سفر دا تلو واقعه دا دا واقع دا حج و تلو دا واقعه دا او دا اغا ذلحلیقه که چنی پیلی سلام مشپتیر کرو twa په داته من على ص في غسوا من را او مخېته سرت د جمعته جایلي من را یا دبل جمع وو کول مستحبه اوته ذكر ذكرنا في جماعك لكن هذا قياس النصب ومقابلة كده على ذلك الفعل ذلك غلام جنبية الإسلامة أن تواف الزاتية من على الريسائي يغتسل عندها جي وعندها جي الغسل في هذا الجماع بعد بها غسل فقلتلو یا رسول اللہ اللہ تجعلو غسل قال هذا اذکا و اتیب و اطار تک شکا نا احب او مزگی اودس مستحب او وصل واحد فی گر جماع فسی جائز فَإِذَا فَرَضْتَ النَّاظِرِينَ وَالنَّاحِرِينَ أَخْذَ حَقِّهُم بِغَيْرِ قَرْحٍ بِاللَّهِ وَلِيٌّ قَدْ بِالمُتَوَكِّلِ قَدْ يُسَاعِدُهُ قَضْرِي أُكْمَا كَلِجَائِسِ تَنِ سَاصُ قُلَال تَاسُ مُبَدَّلٌ أَوْ أَيُّ عَارِ أَبِيَ دَيْرَادَ وَجِعُوتْ كَجَمَاعَةٍ دا د خوشال ذکر اذکار نه چې اوز د ک نه نه نه دا مستحب ده دا امر راغلی ده نو دا الغسل الواحد بجایز او هر یی سره غسل انظف او الوضو بین الجماعه دا بهتر ان شته دي هم باورچین چلو بیا د چې یو نن یې هتانجو کې اوزو شي کې بیا دې کې ډېر په هغه ده د اوزو سره اگر وای څرهوي چې د کوټه جنټ کوټه ملایګری نما کې اوزو شي ډېر ان نو چې لمن الله رسول تواضا تواضا ابن بغیل زاکارا کا ثم نام بیا دې شه بابا دې دې را کړو دي په حالت کې چې دې لاسو دې ویني چې سنجا دې چې پښمنه وګړي هغه د کې اذا كلاد وغره جائز ني والله خدام بي في هذا الحديث رجله وقال علي